Dr. Lanyon megmagyarázhatatlan esete Telt az idő. Több ezer fontos jutalmat ajánlottak fel a nyomravezetőnek. Sir Danvers halála ugyanis az egész országot felzaklatta. De Hyde eltűnt, mintha soha nem is létezett volna. A múltjából sok mindenre fény derült. Meg annyi gyalázatos dologra, történetek keringtek a férfi kegyetlenségéről, érzéketlenségéről és erőszakosságáról, hitvány életéről és fura ismerőseiről, valamint az ötövező gyűlöletről, ami mintha egész életét végig kísérte volna. A hollétéről azonban semmit nem lehetett tudni. Attól fogva, hogy a gyilkosságot követő reggel eltávozott szóban lévő házából Egyszerűen felszívódott. A riadalma pedig az idő múlásával fokozatosan csökkent, és szép lassan helyreállt a lelki nyugalma. Úgy ítélte meg, hogy Sir Danvers haláláért bőséges kárpótlást jelent Hyde felszívódása. A gonosz befolyás eltűntével új élet kezdődött dr. Jacky számára. Előbújt, maga választotta visszavonultságából. Felfrissítette baráti kapcsolatait. Ismét kedves vendégük és vendéglátójuk lett, és míg korábban jótékonykodásáról vált ismerté, most ugyanilyen elkötelezettséget mutatott a vallás iránt. Sokat dolgozott, sokat volt a szabad levegőn, sok jót cselekedett. Arca pedig kisimult, felderült a jó és több mint két hónapig a legnagyobb békességben élt. Január 8-án a Terson a doktornál vacsorázott egy kisebb társasággal. Lennyön is ott volt, és vendéglátójuk, hol az egyik, hol a másik felé fordult, mint a régi szép időkben, amikor ők hárman elválaszthatatlan jó barátok voltak. Tizenkettedikén, majd tizennegyedikén azonban az ajtó zárva maradt az ügyvéd előtt. A doktor úr ma nem fogad senkit, mondta Paul. A Terson 15 tizenötödikén újra próbálkozott, de ezúttal sem nyert bebocsátást, és mivel az elmúlt két hónapban szinte naponta találkoztak, ezt az újbóli elzárkózást igen aggasztónak találta. Az ötödik estén meghívta gesztet vacsorára, a hatodikon pedig dr. Lenyőnhöz ment vendégségbe. Ott legalább beengedték, de amint belépett, elképedve szembesült a Lenyőn külsején végbement változással. A doktor arcára kiült a halál. Az egykor pirosposgás férfi ábrázata. Falfehér volt. Lefogyott. Láthatóan megkopaszodott és megöregedett. Ám mégsem a fizikai romlás e nyilvánvaló jelei döbbentették meg leginkább az ügyvédet, hanem a barátja tekintetében ülő rettegés. Valószínűtlennek tűnt, hogy az orvos féljen a halától. Hát még mégsem tudott másra gyanakodni, igen, gondolta, orvosként biztosan tisztában van a saját állapotával, tudja, hogy meg vannak számlálva a napjai, és ez a tudás elviselhetetlenül nagy teher számára. Ám amikor Utterson megjegyzést tett beteges kinézetére, Lennyön szinte nagyvonalúan közölte, hogy a sorsa meg van pecsételve. Sokkot kaptam, és már soha nem is fogok felépülni belőle, mondta. Legfeljebb néhány hetem lehet hátra. Jó életem volt. Szerettem élni. Legalábbis korábban. Néha azt gondolom, ha mindent tudnánk, alig várnánk, hogy minél előbb eltávozhassunk innen. Jackie is beteg, jegyezte meg Atelson. Találkozott vele? Lenyön arc arckifejezésé hirtelen megváltozott, és felemelte remegő kezét. Hallani sem akarok többé dr. jacké mondta emelt hangon. Végeztem azzal az emberrel, és kérem, kimélyen meg minden vele kapcsolatos célzástól vagy utalástól, mert az én szememben ő már haladt. Ugyanúgyan, Dönnyögött a teszon, majd némi hallgatás után így szólt. Tehetek valamit az ügyben? Mi hárman, régi barátok vagyunk, Lennyön. És alig, ha élünk, már elég ideig ahhoz, hogy újakra tegyünk szert. Menthetetlen a dolog, felelte Lennyön. Kérdezze őt! Nem hajlandó fogadni, válaszolta az ügyvéd de ezen nem vagyok meglepve, mondta az orvos. Egy nap, Aterson, miután meghaltam, talán majd megtudja ennek az ügynek a részleteit. Én nem beszélhetek róla. Addig is, ha van kedve egyéb dolgokról társalogni velem kérem maradjon, és tegye meg. De ha nem tud elszakadni ettől az átkozott témától, akkor menjen Isten hírével, mert én nem bírom elviselni. Amint Aterson hazaért, Leült és levelet írt Jekyllnek, amelyben elpanaszolta, hogy nem engedték be a házba, és rákérdezett, mi az oka annak, hogy így összevesztek Lenyönnel, mire másnap egy hosszú, néhol fellengzősen megfogalmazott, máshol rejtélyes válaszlevelet kapott. A nézeteltérés Lenyönnel helyrehozhatatlan volt. Nem hibáztatom régi barátunkat, – írta Jekyll. – De abban egyetértek vele, hogy soha többé nem szabad találkoznunk. Mostantól fogva teljes visszavonultságban kívánom élni az életemet, ezért ne lepődjön meg, és ne kételkedjen a barátságomban, ha ajtóm még önelőtt is gyakorta zárva lesz. – El kell tűnnie, hogy a saját sötét utamat járom – olyan büntetést és veszedelmet idéztem a saját fejemre, amit nem nevezhetek meg. Ha enyém a legnagyobb bűn, úgy enyém a legnagyobb szenvedés is. Nem hittem volna, hogy létezik ezen a világon ilyen embertelen szenvedés és borzalom. Egyetlen dolgot tehet, Aterson barátom, hogy enyhítse gyötrelmemet. Tartsa a tiszteletben hallgatásomat. Patterson elképet. Miután hágy sötét befolyása megszűnt, a doktor visszatért régi elfoglaltságaihoz és barátaihoz. Egy hete még úgy tűnt, minden reménye megvan a derűs és nyugodt öregedésre. Most azonban egy szempillantás alatt szerte foszlott minden. Barátság, lelki nyugalom, mintha az egész élete zátonyra futott volna. Egy ilyen nagy horderejű és váratlan fordulat őrültségre utalt, de Lennyön viselkedése és szavai azt sejtették, hogy valami mélyebb ok húzódhat meg a háttérben. Egy héttel később dr. Lennyön ágynak esett, két hétre rá pedig meghalt. A temetés utáni estén, Utterson szomorúan üldögélt, dolgozó szobája, zárt ajtaja mögött, egy mélabús gyertya lángjánál. Előtte halott barátja által megcímzett és lepecsételt boríték hevert. Szigorúan bizalmas G.G. Attersonnak személyesen, előbb bekövetkezett halála esetén olvashatlanul megsemmisítendő. Az ügyvéd félt felbontani. Most emettem el egy barátomat, gondolta. Mi van, ha ez a levél megfoszt egy másiktól is? Azután félelmét hűtlenségnek ítélve megszidta magát és feltörte a pecsétet. A borítékban egy másik, lezárt boríték lapult, szintén lepecsételve, rajta a következő szöveggel. Dr. Henry Jekyll halála vagy eltűnése esetén felbontandó. A Terson nem akart hinni a szemének. Igen, eltűnés. Már megint, Akár csak abban az eszement végrendeletben, amit már régen visszaadott szerzőjének, és most megint előkerült az eltűnés Henry Jekyll-lel kapcsolatban. A végrendeletbe azonban Hájd alattomos sugallatára került, akinek a szándéka túlságosan is nyilvánvaló is rettenetes volt. Lenyom kezétől vajon mit jelenthetett? Leküzdhetetlen kíváncsiság kerítette hatalmába az ügyvédet, és erős késztetést érzett, hogy a tiltásra fittyethányva egyszer mindenkorra a végére járjon ezeknek a rejtélyes eseményeknek. De szakmai tisztessége és halott barátja iránti hűsége végül erősebbnek bizonyult. A boríték pedig bekerült páncélszekrénye legbelső zugába. Egy dolog elfolytani a kíváncsiságot, egészen más dolog legyőzni azt, és nehezen hihető, hogy a telszolattól a naptól fogva ugyanazzal a lelkesedéssel kereste volna életben maradt barátja társaságát. Jó indulattal gondolt rá, de gondolatai ijedtek és zaklatottak voltak. Ennek ellenére továbbra is rendszeresen meglátogatta Jackylt, de lehet, hogy megkönnyebbült, amikor nem engedték be hozzá. Talán a lelkemélyén szívesebben váltott néhány szót, pullal, az ajtóban állva, a szabad levegőn, a mögött a város zajával ahelyett, hogy belépett volna az önkéntes börtönné alakított házba, és leült volna beszélgetni annak kifürkészhetetlen remetéjével. Púl nem sok jó hírrel tudott szolgálni. Mint kiderült, a doktor szinte teljesen visszahúzódott a a fölötti dolgozószobába. Néha még ott is aludt, kedvetlenné vált. Alig szólalt meg, nem olvasott, mintha nyomasztaná valami. Atterson idővel annyira hozzászokott ezekhez a változatlan beszámolókhoz, hogy látogatásai fokozatosan egyre ritkábbakká váltak.